Розділ 4. Париж Божественний Квітня 27-го. Париж Божественний. Учора ми, Дороті та я, приїхали до Парижу. І він справді божественний, бо французи Божественні. Бо коли ото ми сходились з пароплаву і в нас мали оглядати багаж на митниці, була жахлива спека і смерділо. І всі французькі джальтмени на митниці зійняли такий жахливий гармідер. І от я огляділася навколо і вибрала одного французького джальтмена в дуже пишному мундирі, що, мабуть, являв собою дуже-дуже важливу особу і дала йому 20 франків французькими грошима. Він був дуже-дуже галантний, руштовхав усіх навколо і зараз же переніс наш вантаж без жодного огляду. І я тієї думки, що 20 франків – це дуже дешево для такого джельтмена, що на йому самісіньких брозументів на і доларів на сто, не кажучи вже про штани. Я мушу сказати, що французькі джельтмени взагалі завжди зіймають жахливий галас, Надто шофери таксі, якщо дати їм на чай всього маленького жовтенького гривенника, що зветься 50 сантимів. Але ж натомість французькі жильтмени гарні тим, що хоч якби вони почали голосувати, ви завсіди можете заспокоїти п'ятьма франками, хоч хто вони були б. Коли вони вгамуються, це така насолода, що за неї 10 франків на шкода пожертвувати. І ось ми приїхали до готелю Ріця, і готель Ріця виявився божественний. Бо коли можеш сидіти в чудовому барі, пити чудові коктейлі, шампани і дивитися на різних парижських славетних осіб, я вважаю, що це божественно. Коли сидиш у барі, і тут таки ж перед очима маєш таких красунь, як сестри Долі та Пірл Вайт та Мейбл Джільман Кори та Місіс Неш. Це вище над усе. Варто ще подивитись на Місіс Неш та подумати про те, скільки вона дістала від різних жільтменів. Так просто аж серце заходиться». А коли ходиш вулицями і читаєш вивіски славетними історичними іменами, так теж серце заходиться. Наприклад, пішли ми з Дороті прогуляти зовсім недалеко, за кілька кварталів. Ми за цей час встигли прочитати силу славетних історичних імен. Наприклад, якоті як та Карт'є. І я зрозуміла, що нарешті ми бачимо речі, Важливі щодо нашої освіти І що наша мандрівка не схибила Я завжди намагаюся доповнити освіту Дороті Щоб вона шанувала все, що треба І ось, коли ми стояли на розі майдану Що зветься Пляс Вандом То тут, коли обернутися спиною до якогось пам'ятника Поставленого перед майданом Та поглянути вгору Відразу ж бачиш не що інше, як вивіску Коті. І я спитала Дороті, невже вона не почуває себе вкрай свильованою тим, що бачити саме історичне місце, де містер Коті виробляє свої парфуми? А Дороті відмовила, що, напевно, містер Коті приїхав до Парижу, понюхав навколо себе. І зразу ж зрозумів, що тут треба щось зробити. Але ж Дороті зовсім не вміє шанувати, аніщо велике. Потім ми побачили ювелірну крамницю і почали розглядати виставлені у вітрині дорогоцінні речі. Все було, видно, дуже-дуже дешево. Але ж ціни були у них у франках. А ми з Дороті не досить знаємося на математиці, щоб сказати, скільки франків припадає на гроші. Тоді ми зайшли і спитали, і виявилось, що це лише 20 доларів, і що це не справжні діаманти, а штучна підробка, те, що зветься імітація. І Дороті сказала, що слово імітація дуже пасує до такого джельтмена що наважується показувати пристойній дівчині ці імітації. Мені було б дуже ніяково, та, на щастя, приказчик не в тієї англійської мови, що нею розмовляє дороті. Але ж, правду кажучи, навіть сумно робиться, коли думаєш, що ніколи не можна вгадати, де імітація, де справжні діаманти. Це означає, що жільтмен завжди при цьому може обдурити вас, підлабузитися до вас, подарувавши вам щось таке, що коштуватиме якихось 20 доларів. Так що, коли на тому тижні містер Ейсман приїде до Парижу і схоче зробити мені подарунок, я конче піду сама з ним – бо він дуже полюбляє дарувати казна що, аби було дешево. А в ювелірній крамниці сказав, що сила селена славнозвісних парижанок замовляють зразки своїх дорогоцінних речей з справжні свої дорогоцінності кладуть до сейфів. А самі носять фальшиві імітації, щоб розважити собі досхочу, не турбуючись тим, що їх можуть пограбувати. Але ж я йому відмовила, що справжня леді ніколи не дозволить собі веселитися аж до того, щоб забути про свої дорогоцінні речі. Потім ми повернулися до ріцей, розпакували свої скрині, і тут нам допоміг чарівний Гарсон, що подав нам чарівний сніданок. Його звуть Леон, і він розмовляє англійською мовою майже так чисто, як американець. Ми, я й Дороті, добре з ним розбалакалися. Леон сказав, що нам не треба все виштатися довкола річця, але ж треба взагалі оглянути весь Париж. Тоді Дороті вирішила піти до вестибюлю. Та познайомитись з якимось жильтменом, щоб він показав нам Париж. За кілька хвилин вона вже протелефонувала мені знизу і сказала, Я підчепила французьку птичку, це титулований француз, що його звуть Віконт. Отже, котись додолу. А я їй спитала, яким же робом француз потрапив до Ріца?" а дороті сказала. Він зайшов, щоб сховатися від дощу і не помітив, що дощу щухну. А я сказала, ти знов, напевно, піймала такого типа, що йому за таксі заплатити нема чим. Чому ти не вибрала американського чертмена? От у них так завжди грошей досхочу. А Дороті сказала, що думала, що француз краще знає Париж. А я сказала, він навіть не знає, що дощу щухнув. Але все ж я зійшла додолу. А Віконт виявився, проте справді чудовий. Ми поїхали автомобілем оглядати Париж і переконалися, що він божественний. Я хочу сказати, що Ейфелева вежа божественна і значно більше важить щодо збільшення розумового вантажу, як лондонська вежа Товер. Бо ж лондонську вежу ви за два квартали не побачите. А ось коли дивишся на Ейфелеву вежу, зараз же почувається, що дивишся на щось надзвичайне, і навіть було б важко не помітити Ейфелеву вежу. Потім ми поїхали пити чай до ресторану Мадрід. Це божественне місце. Ми знов зустріли там і сестер Долі, і Пірл Вайт, і місіс Корей, і місіс Неш, усіх разом. Потім ми поїхали обідати, а потім ми поїхали на Мамарт, і там було божественно, бо ж усі вони теж там опинилися. На Мамарті Марті грає справжній американський джаз-банд, і там сила селена американців. Знайшлися й знайомі, так що можна було подумати, що ми в Нью-Йорці. Це було божественно. Повернулися ми до готелю дуже пізно. Ми з Дороті трохи посварилися, бо Дороті почала мене дратувати, що коли ми оглядали Париж, я спитала французького Віконта, як прізвище того невідомого солдата, що заховане під таким величезним пам'ятником. А я сказала, що я зовсім не хотіла його питати про це, а хотіла довідатись, як прізвище матері цього солдата. Мені ж позавжди більше шкода матері померлого солдата, ніж його самого». Французький Вікон прохав дозволу приїхати завтра до нас, але ж не хочу його приймати, бо французькі джельтмени розчарували мене. Я хочу сказати, що вони водять вас по різних цікавих місцях і дуже шанують вас, і ви чудово розважаєтесь. Але ж, приїхавши додому та обміркувавши все як слід, ви бачите що все скінчилось віялом, що коштує 20 франків, та лялькою, що її в ресторані дають безплатно. Молода дівчина має бути надто обережною у Парижі, або ж і буде так весело і приємно, що вона забуде про все і не матиме нічого потяжчого. Я справді тієї думки, що американські джельтмени зрештою краще від усіх, Бо ж коли вам цілують ручки, це дуже приємно. Але ж обручка з діамантами та сафірами лишається з вами до віку. Крім того, я гадаю, що мені не слід виїздити у Парижі з якимись жильтменами, бо ж на тому тижні приїздить містер Ейсмен. А він мені сказав, що хоче, щоб я товаришувала лише з інтелігентними жильтменами, що можуть придатися для мене щодо розумового розвитку. А у Ріца мені щось не доводиться бачити навколо себе джельтменів такого сорту, що могли б придатися дівчині щодо розумового розвитку. І ось завтра ми їздитиме по крамницях, та я вважаю, що нелегка річ розшукати тут джельтмена такого, як містер Ейсман що може придатися щодо розумового розвитку і водноразне від того, щоб і по крамницях нас повозити. Квітня 29-го. Ну, і день був у нас вчора. Скоро ми з Дороті зодягнулися, щоб їхати по крамницях, як раптом позвонив телефон. І нам переказали, що там внизу стоїть леді Френсіс Бікман. І хоче зайти до нас Я страшенно здивувалася Навіть цілком розгубилася Так, що не знала, що й казати І тому сказала Гаразд А потім я почала радитись Дороті Як нам бути? Бо ж леді Френсіс Бікман Видно дружина того джельтмена Що його звуть сир Френсіс Бікман що так залицявся до мене в Лондоні і так з мене захоплювався, що прохав у мене дозволу подарувати мені діамантову тіяру. Видно, що його жінка почула про це і тому саме й гримнула сюди просто з Лондону. У двері дуже-дуже місно постукали. І зайшла леді Френсіс Бікман. Маленька таки леді, що надзвичайно скидається на біля гарта Тобто це Дороті вважає, що леді Френсіс Бікман скидається на біля гарта І навіть не стільки на нього, скільки на його коня Вона відразу ж сказала мені, що коли я їй зараз не віддам діамантову тіяри То вона не робить гармидеру і пустить вітром мою репутацію їй бо ясно як день, що тут щось не так Виявляється, вони з сером Френсісом Бікманом у шлюбі Вже 35 років і останній подарунок, що їй він його зробив Був заручний перстень Тут Дороті заговорила і сказала «Вам, леді, легше буде потопити фльоту одеську ніж пустити за вітром репутацію моєї подруги. Я мушу сказати, що я просто пишалася з того, як Дороті обстоювала мою репутацію. Бо є ж тієї думки, що нема нічого чудовішого, як дві подруги, якщо вони стоять одна за одну, і в усім одна одній допомагають. Хоча яка ремезна й леді Френсіс Бікман на вигляд, вона мусила зрозуміти, що їй не сила потопити цілу фльоту і одеську всю з кораблів, та що їй довелося прикусити собі язичка з приводу моєї репутації. Тут вона сказала, що подасть на мене в суд, що через мене, мовляв, сер Френсіс Бікман збочив з рівної дороги. А я сказала їй, Якщо ви будете на суді в оцьому капелюсі, то ще побачимо, що постановить суддя щодо того, через кого сир Френсіс Бікман почав заглядатися на дівчат. І Дороті знову заступилася за мене, сказавши, «Моя подруга має цілковиту рацію, леді, треба бути англійською королевою». Щоб дозволити собі ходити у такому капелюсі тут треба було вам побачити, як розсердилась леді Френсіс Бікман. Вона сказала, що викличе сера Френсіса Бікмана шотландії, куди він раптом поїхав полювати, коли довідався, що дружині вже все відомо. А Дороті сказала: «Невже ви відпустили сера Френсіса Бікміна до Шотландії, де всі чисто такі марнотратці? І Дороті додала, що їй треба доглянути, бо ж він ні в року з тамтешніми хлопцями якоїсь ночі змарнує цілий півпені. «Треба вам сказати, я завжди заохочую Дороті просторікувати» коли нам трапляється розмовляти з погано вихованими особами, як ото леді Френсіс Бікман. Дороті, бо знає розмовляти з погано вихованими людьми їхньою мовою, значно краще від такої добре вихованої дівчини, як я. І от Дороті сказала ще, ви краще не посилайте посера Френсіса Бікмана, бо якщо моя подруга візьметься за нього, як треба, то в нього незабаром, крім титула, нічого й не лишиться. І я тоді теж зауважила, що так, я американка, а нам, американкам, титули ні до чого. Та й те, що гарно було для Вашингтона, те й для нас досить гарно. І леді Франсіс Бікман чим разом більше і більше сердилась, вона сказала, що коли треба буде, так вона скаже судді, що сер Френсіс Бікман себе не тямив, коли подарував мені тіяру. А Дороті сказала, леді, якщо ви будете на суді, і суддя як слід вас роздивиться, він подумає, що ви, що сер Френсіс Бікман не тямив себе 35 років тому. Тоді леді Френсіс Бікман сказала, що вона розуміє, з ким вона має справу, і що мати справу з такою особою вона не хоче, бо це образа для її гідності. А Дороті сказала, «Леді, якщо ми ображаємо вашу гідність так, як ви ображаєте наш зір, то я сподіваюся за вас, що ви прибічниця християнської науки». Те страшенно розлютувала леді Френсіс Бікман, вона сказала, що все передай своєму повіреному. А виходячи, вона наступила на свій довгий шлейф і мало не розтяглася на долівці. А Дороті висунулася за двері і крикнула на вздогін їй. «Накажись зробити вам згортку на цій спідниці доби Ізабели». Адже ми тепер маємо 1925 рік. Але ж і все-таки була пригнічена, почуваючи, що весь наш ранок пішов на нівець через те, що нам довелося мати справу з такою непристойною особою, як леді Френсіс Бікман. Квітня 30-го. Вчора зранку таки з'явився повірений леді Френсіс Бікман, та насправді він був недовірений. На його картці було ім'я Месі Брусар, і він виявився адвокат. Адвокат французькою мовою виявляється повірений. Ми з Дороті саме одягалися і були ще в негліже, коли раптом у двері постукали, і перше, ніж ми встигли сказати «заходьте», він вдерся до кімнати». Отже, звичайна річ, він французького походження. Я хочу сказати, що повірений леді Френсіс Бікман умій голосувати не згірше від шофера таксомотору. Він з криками вдерся до нас і весь час голосував так, що ми з Дороті вибігли зі своїх кімнат до вітальні, і дороті подивилася на нього і сказала. Час уже цьому містові припинити свої ранкові жарти з нами, інакше наші нерви не витримають. А месі Брусар простягнув нам свою картку і все голосував, і голосував, і страшенно вимахував руками. Так що Дороті сказала, він точна імітація того муленружу, тобто червоний вітряк. Тільки Дороті сказала, що він робить більше гармидеру і рухається власним вітром. Ми довго стояли і дивились на нього, але зрештою це було надто одноманітно, бо ж він увесь час розмовляв французькою мовою, і ми ані словечка не тямили. Дороті нарешті не витримавши сказала, ну, бо... Поглянемо, чи не спинять його 25 франків, бо якщо для шофера досить 5 франків, то, може, для адвоката досить 25 франків? Бо ж він робив гармидеру 5 разів більше від шофера таксомотору, а 5 разів 5 завжди 25. Скоро він почув, що ми почали говорити про франки, Він трохи вщухнув. Отже, Дороті виніла гамана. І дала йому 25 франків. Тоді він припинив голосувати, а потім вийняв величезну хустку з червоними слонами і почав плакати. Тоді Дороті зробилося зовсім ніяково, і вона сказала: Чуєте, ви нам дали дуже веселу виставу, але ж досить уже, нарешті. Буде з нас вас, Вогко чи сухого. Йдіть собі з Богом. А він почав показувати на телефон, видно, з номером побалакати телефоном. І дороті сказала: Якщо вам здається, що ви за допомогою цієї штуки дістанете номер, пробуйте. Але ж досі ми гадали, що він поставлений так, на сміх людям. Але ж він почав розмовляти телефоном так, що ми з дороті пішли одягатися. Коли він закінчив телефонувати, він почав бігати від моїх дверей до її дверей та назад, і весь час плакав, про щось розмовляв, але він уже втратив для нас будь-яку цікавість, і ми більше не звертали на нього жодної уваги. Коли раптом знову грюкнули двері, і ми почули, що він кинувся до дверей так, що ми обидві вибігли до вітальні, щоб подивитись, у чим справа. Тут почалася справжня театральна вистава. На сцену з'явився новий француз. Цей новий француз здерзся до нас, почав голосувати татусю. І вони почали обійматися. Виявилося, що це його син, що є також співробітник свого татуся в адвокатських справах. Татус почав щось казати, весь час показувати то на мене, то на Дороті. А син подивився на нас і щось вигукнув, а потім сказав французькою мовою, «Татусю, вони чарівні!» Тоді месье Брусар припинив плакати, начепив окуляри і почав нас розглядати. А потім син підніс фіранку з вікна, щоб його татусь міг нас як слід розглянути. Коли татусь кінчив нас розглядати, він справді вкрай захопився – він увесь перетворився на саму посмішку, щепнув нас за щічки і теж почав повторювати, що ми чарівні. А син почав розмовляти англійською мовою і розмовляв не гірше від щиро-американця. Він сказав нам, що його татусь телефонував йому, щоб він прийшов, бо ми, здається, не тямимо, що його татусь нам говорить». Виявилося, що месьє Брусар З нами весь час розмовляв теж англійською мовою Тільки такою, що ми аж ніяк не розуміли І тут Дороті сказала Якщо ваш татусь думає, що він розмовляє англійською мовою То я зможу дістати золоту медаль за мою грецьку мову Син переклався це своєму татусеві. Татусь дуже-дуже розриготався, ущипнув Дороті за щічку і був захоплений. Хоч насправді глузували ми саме з його. Тоді ми з Дороті спитали сина, що ж саме він говорив англійською мовою. Син пояснив, що він казав нам весь час про свою клієнтку леді Френсіс Бікман. Тоді ми його спитали, чому ж він плакав при цьому. Він сказав, що його татусь не міг утримати сліз, бо ж думав про леді Френсіс Бікман. Тоді Дороті сказала: "Якщо він плаче, коли він думає про неї, то що ж з ним коїться, коли він дивиться на неї?" Син переклав це своєму татусеві, і тоді месьє Брусар знов дуже-дуже розсміявся, поцілував Дороті руку. А потім сказав, що після всього цього доведеться нам розпити пляшку шампани. Отже, він підійшов до телефона і замовив пляшку шампани. А син сказав татусеві, чому б нам не запросити наших чарівних леді проїхати з нами сьогодні до Фонтенебло. Татусь визнав це за найщасливішу думку. Тут я втрутилась». «А як же ми вас відрізнятимемо, джультмени? Адже ж, якщо пережився також, як в Америці, то обидва ви зветесь месіє Брусар, і ми вирішили, що зватимемо їх не по їхніх прізвищах, а на ім'я. І от виявилось, що сина звуть Люї. І Дороті сказала, «Видно, у вас пережив всі Люї за номерами. Справа втім». Що вона зі мною весь час чує, як говорять про якусь Люї XVI, що, видно, торгував старовинними меблями. Мені навіть здавалося, що дороті відомі історичні речі. Може, незважаючи ні на що, вона все ж робить кілька кроків наперед у своєму розумовому розвиткові, але ж дороті сказала Люї, що йому не треба казати їй, який номер у нього самого. Бо ж скоро вона побачила, вона й так зрозуміла, що він за і Ім'я ж його татуся виявилося робер. Тоді Дороті пригадала про свої 25 франків і сказала роберові, «Ваша матуся знала наперед, яке ім'я вам прибрати». І Дороті ще сказала, що ми нічого не маємо проти того, щоб поїхати з Люї та Робером до Фонтенебло, якщо лише Люї погодиться зняти свої жовті гетри, зроблені жовтою шкіри, шимі з рожевими перловими гудзиками. При цьому Дороті сказала, я кохаю жартах, але ж увесь час сміятися шкідливо. Видно, Люї, Весь час турбується про те, щоб бути нам до подоби, Бо він зняв свої гетри. Але ж, коли він їх зняв, Ми побачили його шкарпетки в шотландську клітинку, І по ній вже йшли маленькі райдуги. Дороті, подивившись на них, Сама не знала, що казати. Зрештою, вона порадила – ні, Люї, я бачу, що вам краще все ж знову зодягти гетри. Тось зайшов наш приятель Гарсон Леон з пляшкою шампани. Доки він відкурковував шампану, Люї з Робером розмовляли французькою мовою, і я гадаю, що мені було б непогано знати, про що в них була мова, бо, здається, вони розмовляли про діамантову тіяру. Французькі джельтмени дуже-дуже галантні на вигляд, але ж покладатися на них не можна й на хвилину. Отже, якнайкраще буде з першої ліпшої нагоди спитати Леона, про що вони розмовляли. Ми поїхали до Фонтенебло, потім знов на Мамар, і повернулися додому дуже пізно. Та що правда, в нас був чарівний день і вечір. Хоч ми не їздили по крамницях та нічого не купували, але ж я серйозно тієї думки, що ми марнуємо час, ми повинні більше ходити по крамницях. Крамниці, бо це найголовне, для чого існує Париж. Сьогодні зранку я покликала Леона, мого і дороті приятеля Гарсена, спитати його, про що Люї та Робер розмовляли французькою мовою. Виявилося, що вони розмовляли французькою мовою про те, що ми їм дуже-дуже сподобались, що ми чарівні, і що вони давно вже не зустрічали таких чарівних дівчат. І вони постановили, що будуть з нами дуже багато їздити, а потім представлять рахунки леді Френсіс Бікман, бо ж вони весь час вичікуватимуть на нагоду щоб украсти у мене діамантову тіяру. Але ж вони ще казали, що коли навіть їм не пощастить украсти тіяру, то однаково ми такі чарівні, що з нами буде дуже приємно розважатись. Отже, будь-що будь, вони на цьому нічого не втратять. Леді Френсіс Бікман раду заплатить всі рахунки в справі, якщо вони скажуть їй, що їм довелося скрізь нас возити, щоб вичекати на слушну хвилину та обікрасти нас. Адже ж леді Френсіс Бікман – одна з тих багатих леді, що їм не до подоби витрачати гроші ані на що, крім судових процесів. Тим паче, зараз вона ладна витратити скільки завгодно – бо її дуже розсердило те, що я або Дороті їй сказали. Я второпала, що надійшов час як слід обміркувати стан речей, і я почала дуже довго думати. А потім я сказала Дороті, що вирішила покласти справжню діамантову тіяру до сейфу готелю Ріц а потім купити імітацію такої тіяри у тій ювелірній крамниці, що торгує ними. Цю фальшиву тіяру я весь час носитиму так, щоб Люї і Робер бачили, як я нею нехтую, і були певні успіху своєї справи. А коли ми їздитиму з Льої та Робером, я можу класти її до своєї торбинки та скрізь брати з собою, так? Щоб Люїта Робер завжди почували, що ті яри не далі від них, як їхній ніс. Тоді ми здороті можемо брати їх по крамницях і примушувати витрачати на нас силу грошей. І щоразу, як їм це буде не дуже до вподоби, я відкриватиму мою торбинку, щоб імітація ті яри блищала йому в вічі, це їм. Надасть духу, і вони далі охоче витрачатимуть гроші. А зрештою, я навіть можу дозволити їм окрасти її. Вони бочарівні жильтмени, а по суті, навіть рада допомогти Люїді та А як буде смішно, коли вони вкрадуть ті яру для леді Френсіс Бікман, і їй доведеться заплатити їм силу грошей. А потім виявиться, що тіяра фальшива. Адже ж леді Френсіс Бікман справжньої тіяри не бачила. І вона матиме фальшиву за справжню. Принаймні, доки вона отямить, Люїта Робер устигнуть загарбати з неї гроші за свою важку роботу. Імітація тіяри стане мені якихось доларів 65. п'ять. А що таке 65 доларів, якщо натомість ми з Дороті дістанемо силу чудових подарунків, що здадуться вам ще чудовіші, коли подумати, що заплатить за них леді Френсіс Бікман. І це добре провчить леді Френсіс Бікман не говорити надалі такі речі, які вона наговорила двом молодим американкам, що як я та Дороті самі-самісінькі в Парижі, і не мають жильтмена, що заступився б за них. Коли я розповідала Дороті все, що я придумала, Дороті витріщилась на мене і довго на мене дивилась, а потім сказала, що мій мозок – це справжнє чудо, і що я нагадую її радіо, Бо ж радіо теж можна слухати протягом довгих днів, і коли нарешті впадеш до розпачу і схочеться пошматувати його нащент, то то з його і вийде якийсь шедевр. Коли Люї подзвонив нам телефоном, Дороті розповілаємо, що ми будемо дуже раді, якщо вони з Робером ходитимуть завтра з нами зранку по крамницях. І питав свого татуся, і той сказав, що він дуже радий. Потім вони запропонували, чи не хочемо ми увечері поїхати до театру, що зветься Фолі Бержер. Люї додав, що всі французи, що мешкають у Парижі, дуже полюбляють бувати з американцями, бо ж це нагадує їм нагоду бувати Фолі Бержер. Звичайно, ми з охотою погодились. А зараз ми з Дороті вирушаємо до крамниць, щоб, по-перше, купити імітацію діамантової тіяри, а, по-друге, поглянути по вітринах, що ми примусимо завтра собі купити Люї та Робера. Я справді починаю думати, що все, що робиться, все йдеться до найкращого. Треба ж, зрештою, нам мати знайомих жильтменів що возили б нас скрізь, аж доки приїде містер Ейсман, а з гарнесенькими джельтменами навиздити незручно, бо ж містер Ейсман хоче, щоб ми товаришували лише з такими джельтменами, що мають щось у голові. І я сказала Дороті, що бодай Люї та Робер щось не дуже скидаються на таких людей, що в них багато в голові. Але ми можемо сказати містерові Ейсманові, що ми навчалися в них лише французької мови. І справді, хоч іще не навчилася розмовляти французькою мовою, та натомість навчилася тямити, коли робер розмовляє англійською мовою. Так що, коли він почне розмовляти своєю англійською мовою за присутності містера Ейсмана, а я втямлю, що він скаже – то містер Ейсман напевно подумає, що я розумію французьку мову. Травня 2. Учора ми були в фулі Бержер. Все було божественно. Я хочу сказати, що це було дуже-дуже художньо, бо всі дівчата на сцені були, як мати родила. Одна з тих дівчат виявилася приятелька Люї. І він сказав, що вона дуже-дуже любить дівчатку І що їй всього 18 років Але ж Дороті відрізала Вона вас обдурює, Люї Бо ж чи ж можлива річ, щоб за 18 років Дівчина встигла так забруднити свої чорні колінки Люї та Робер дуже-дуже розріготалися Взагалі Дороті поводила з себе Фолі Бержер Як дуже погано вихована дівчина я тієї думки, що коли дівчата з'являються на сцені, як мати родила, так це дуже художньо. І якщо у когось я хоч трішечки художнього смаку, то й завсіди вважатиме це за щось дуже гарне. Мені, принаймні, і на думку не спало б у такому художньому місці, як Фолі Бержер. Між іншим, я затягла у фолі Бержер мою фальшиву тіяру. Вона така, що перший ліпший знавець був би одурений, а Люїта Робер просто очей від неї відвести не могли. Але ж це мене не турбувало, бо я прив'язала її дуже-дуже міцно. Я хочу сказати, що було просто фатально, якщо б вона припала їм перше, ніж ми здороті, так таки поводимо їх по крамницях. Сьогодні зранку ми вже готові піти по крамницях. Робер прийшов до нас, ледве на світ благословилося. Зараз він у Вітальній здороті, і ми чекаємо на Люї. А я залишила на столі у Вітальній діамантову тіяру, щоб показати Роберові, як і нею нехтою, але ж, звичайно, дороті її ока не зводить з робера. Так от уже й Люї прийшов, бо я чую, як вони цілуються з робером, вони ж увесь час цілуються, і дороті каже Люї, що якщо б він не припинив цілувати робера, всі думали б, що вони, мов ті намальовані голуби. Треба вийти до них, і я покладу діамантову тіяру за їхньої присутності до своєї торбинки, щоб Люї та Робер увесь час почували, що вона тут близенько, і ми вирушимо до крамниць. А мене так і кортить посміхнутися, скоро я пригадаю про леді Френсіс Бікман. Травня третього. Учора був просто чарівний день. Я хочу сказати, що Люї та Робер накупили Дороті та мені силу чарівних подарунків, але швидко в них видно у кишенях вітер засвістів, і вони почали журитися, але ж скоро я це помітила. Я дала Роберові потримати мою торбинку, коли я примірятиму в кабіні для примірки блузку, і він, Відразу ж розвеселився, хоч звичайно Дороті лишалася з ним і не зводила очей з Робера Так що він нічого не міг зробити Але ж він був уже дуже задоволений вже з того, що вона побувала у нього в руках Коли всі їхні франки пішли за вітром, Робер сказав, що йому треба протелефонувати комусь я гадаю, що це він телефонував лейді Френсіс Бікман, і вона йому відповіла: Гаразд, бо ж він усіх нас залишив, ж він усіх нас залишив у кафе Деляпе, сказавши, що йому треба поїхати в справі. А коли він повернувся після своєї справи, то в нього знову була сила франків, і от вони повезли нас снідати з тим, що після сніданку знов вирушити до крамниць. Тим часом я непомітно для себе вивчаю силу французьких слів, і це зовсім не важко. От коли ви хочете мати на сніданок чудове курча з горохом, ви мусите замовити собі пуль та петіпа, французька мова дуже легка. Наприклад, французи все звуть шик. А ми звемо так лише тих жельменів, що скидається на Рудольфа Валентино. Коли ми ходили по крамниці після сніданку, я побачила, що Люї відвів Дороті на бік і почав розмовляти з нею про щось пошибки. А потім я побачила, що Робер теж відвів її на бік і теж почав розмовляти з нею пошибки. Коли ми повернулися до рідця, Дороті сказала мені, про що вони говорили з нею. Виявляється, Люї запропонував їй. Це коли вони розмовляли пошипки. що, якщо вона для нього вкраде в мене діамантову тіяру, а передасть йому, але так, щоб його татусь не знав про це, він дасть їй за це тисячу франків. Леді Френсіс Бікман. Увесь час плекає одну й ту саму думку, дістати Тіяру, і вона заплатить за це скільки завгодно, бо ж виявляється, вона дуже сердита на нас, а коли вона ось так розсердиться на когось, як зараз, то її опановує невідв'язна ідея: Ну, а якщо б люї дістав Тіяру, а його татусь не знав про це, то всі гроші припали б йому самому. А Робер, шепочучись Дороті, пропонував їй точнісінько те саме, тільки обіцяв дві тисячі франків за те, щоб Люї нічого не знав би, і таким робом усі гроші загарбав би Робер сам один. Я гадаю, що Дороті буде корисно заробити кілька грошей, бо ж може тоді в ній Прокинеться хоч будь-яка самоповага. Так от, завтра зранку Дороті мусить узяти діамантову тіяру і сказати Люї, що вона вкрала її для того, щоб продати йому. Але ж спочатку вона примусить його віддати їй гроші. А саме тієї хвилини, коли вона передаватиме йому тіяру, я зайду до кімнати і скажу, «Ах, ось де вона моя тіяра, а я скрізь її шукаю, і таким робом я дістану її назад». А вона скаже йому, що все одно залишить собі тисячу франків, бо ж увечері конче вже вкраде для нього тіяру знову. Але ж увечері вона знову продасть її роберові, Мабуть, ми так її у Робера й залишимо, бо ж я просто впадаю за Робером. Він такий, любий дідусь. І просто приємно бачити, як вони з сином люблять один одного, хоч нам, американкам. І якось дивно бачити, як французький джельтмен щоразу цілує свого тата, але ж це дуже зворушливо. І я гадаю, що, може, ми, американці, були б значно щасливіші, якщо б американські батьки та сини кохали одні одних так, як Льюї з Робером. У нас із Дороті тепер сила селена чарівних торбинок, і панчох, і хусток, і шарфів, і всеньких речей, і навіть кілька гарненьких моделей вечірних туалетів, вигаптованих імітаціями діамантів. Та коли вони нашиті на обраннях, їх звуть не імітація, а діаманти. І я вважаю, що дівчині дуже личить бути геть усипаною діаманти. Травня 5 вчора зранку дороті спродала фальшиву яру люї, а я потім відібрала її назад. «Потім ми всі поїхали до Версаю. Я мушу сказати, що Люї та Робер були просто донестями раді, що ми їх більше назвали до крамниць. Мабуть, леді Френсіс Бікман вирішила, що в є край. Я пішла з Люї на прогулянку до Версаю, щоб у Дороті була нагода спродати тіару Роберові. Так вона й зробила». І він поклав тіяру собі до кишені. Але ж доки ми їхали додому, я почала вміркувати все це і стала на тим, що, по суті, фальшиву тіяру теж не заважає мати. Надто, коли взяти на увагу, що доводиться виїздити у Парижі і знатися за коханцями французького походження. Та зрештою, я починаю серйозно думати – що не треба заохочувати робера і дозволяти йому обкрадувати двох молодих американців, що цілком самітні у Парижі, і немає жильтмена, що заступився б за ними. І я спитала Дороті, до якої кишені робер поклав ті яру, і тоді сіла, коли ми їхали автомобілем, обік за ним і витягла її йому з кишені. Ми поїхали до одного приємного ресторанчика і обідали там. Коли рапто Робер, поклавши руку до своєї кишені, почав чим дуже голосувати. Виявилось, що він щось загубив. І тут униз Льої почалася звичайна вистава. Вони зійняли гарминдер і голосували. Льої сказав своєму татусеві, що він нічого не крав у нього з кишені. А Робер почав плакати через думку, що його власний син міг щось витягнути з кишені свого власного татуся. І тут нам з Дороті просто вже була не сила, і я розповіла йому все. Бо ж мені було дуже шкода Робера, тому я сказала йому, що він припини плакати, бо ж це казна що, а не тіяра, а просто звичайнісінька підробка. І я вийняла Тіару і показала їм. Тут вони витріщились на нас дороті, їм просто духу не ставало щось нам сказати. Доводиться гадати, що паризькі дівчата щодо розумового розвитку далеко нижчі від нас, американок. Коли ми порозумілися, Люїта Робер були в такому пригніченому настрої що мені зробилося дуже шкода їх. І ось мені на думку спала блискуча ідея. Я сказала їм, що завтра ми вирушимо до ювелірної крамниці і купимо там ще одну фальшиву тіяру для леді Френсіс Бікман. А в ювелірній крамниці вони можуть попрохати, що їм дали рахунок на торбинку для нас, щоб вони могли з'явитися з ним до леді Френсіс Бікман і передати його як один з інших рахунків у справі. Це була легка річ, бо ж леді Френсіс Бікман справжньої тіяри в очі не бачила. Дороді при цьому додала, що леді Френсіс Бікман до того ж, напевно, ані дітька не тямить на діамантах, і їй замість діамантів Можна, бодай, людові бурульки показати, аби вони лише не танули. Робер усе дивився і дивився на мене, а потім нахилився і поцілував мене в чоло, просто з побожністю. Після цього у нас був чудовий вечір. Ми зрештою, як слід, усі порозумілися. Звичайно, крім платонічної дружби у нас дороті з такими жальтменами, як Люїта, Робер, більш нічого бути не могло. Все ж, щось спільного знайшлося щодо наших поглядів на леді Френсіс Бікман. Ми вирішили, що вони віддадуть леді Френсіс Бікман фальшиву тіяру і подадуть їй величезний рахунок. Я ще порадила Роберові, якщо вона буде незадоволена спитати її, чи відомо їй, що сер Френсіс Бікман посилав мене щодня, доки я була у Лондоні, на 10 фунтів орхідей. І тоді вона так розлютується, що рада буде, що завгодно заплатити, аби дістати діамантову тіяру. Коли леді Френсіс Бікман заплатить їм за рахунком, Люї та Робер обіцяли на нашу честь обід у сіро. А коли в суботу приїде містер Ейсман, ми з Дороті примусимо його дати обід у Сіро на честь Льої та Робера за те, що вони так турбувалися нами, двома молодими американками, що були цілком самітні у Парижі, бо навіть не знали розмовляти французькою мовою. Люї та Робер запрошували нас на вечірку до їхньої сестри та дороті відмовляє мене йти, бо жиде рясний дощ, а на щарівні нові парасольки, і вона каже, що їй би й на думку не спала бути такою необережною, щоб залишити нову парасольку перед покої французької леді, а сидіти на вечірці весь час з парасольками в руках нема нічого приємного. Тому значно обережніше залишитися вдома. Отож ми позвонили Люї і сказали йому, що нам дуже болить голова, але що ми дуже дякуємо йому за його гостинність. І справді та гостинність, що ми, американці, зустрічаємо у всіх французів, наш квалт Люї та Робера і робить Париж таким божественним.